Capitolul 46 Filip constată că viața la Paris nu e chiar așa de ieftină cum i se spusese și prin februarie se trezi că a cheltuit mai toți banii cu care venise. Era prea mândru ca să ceară ajutorul tutorelui și nici nu vroia ca mătușa lui Iza să știe de strâmtorarea lui, întrucât era sigur că ea o să facă un efort să-i trimită ceva din proprii bani de buzunar, iar el știa cât de greu o să-i fie. Peste trei luni avea să ajungă la majorat și deci urma să intre în posesia micii lui Averi. Căută ca între timp să facă față necesităților vânzând cele câteva fleacuri pe care le moștenise de la taică său. Cam pe vremea aceea, Lawson îi propusese să ia împreună un mic atelier de pe o stradă vecină cu bulevardul Raspel. Era liber în momentul acela și costa foarte puțin. Lângă atelier se afla o cameră pe care o puteau folosi drept dormitor. Și cum Filip se ducea în fiecare dimineață la școală, Lawson putea folosi nestânjenit atelierul până la prânz. După ce rătăcise de la o școală la alta, Lawson ajunsese la concluzia că cel mai bine lucrează singur și își propunea să-și angajeze din banii lui un model de 3-4 ori pe săptămână. La început Filip șovăi din pricina cheltuielilor pe care le comporta tranzacția dar își făcură împreună socotelile și ieșiră bine. Calculând într-un stil foarte pragmatic, întrucât abia așteptau să aibă propriul lor atelier, ajunseră la concluzia că n-ar costa mult mai mult decât viața pe care o duceau acum, locuind la hotel. Deși chiria împreună cu plata portăresei pentru curățenie s-ar fi ridicat la o sumă ceva mai mare decât cea de până acum, aveau să facă economii la micul dejun, pregătindu-și-l singuri. Cu vreo doi ani sau chiar cu un an mai înainte, Filip ar fi refuzat să stea în cameră cu cineva, întrucât era tare sensibil în privința piciorului său bont, dar concepțiile sale morbide în legătură cu acest subiect se mai tociseră pe parcurs. La Paris, acest lucru nu părea să mai aibă atâta importanță și, cu toate că lui nu îi se întâmpla niciodată să uite că e estropiat, încetase să mai aibă senzația că oamenii îi observă în permanență defectul. Se mutară în atelier, cumpărară două paturi, un lavoar, câteva scaune și simțiră pentru prima dată fiorul proprietății. Erau atât de emoționați încât în prima noapte când se culcară în ceea ce puteau numi căminul lor, rămasă rătreși și stătură de vorbă până la trei dimineața. A doua zi li se păru că aprinsul focului și prepararea cafelei pe care o băură în pijama îi e o poveste atât de amuzantă încât Filip ajunse la școala Amitrano abia pe la 11. Era într-o dispoziție excelentă. O salută pe Fanny Price. Cum îți mai merge? Întrebă el vesel. Ce te interesează? Îi replică ea tot cu o întrebare. Filip nu se putu ține să nu râdă. Ei, stai, nu te repezi așa la mine, că nu încercam decât să fiu politicos. N-am nevoie de politeța ta. Crezi că merită să te cerți și cu mine? Întrebă cu blândețe Filip. Și așa au rămas prea puțini oameni cu care mai ești în relații. Asta mă privește numai pe mine, nu? Firește!" Începu să lucreze, întrebându-se așa, într-o doară, de ce s fi străduind Fanny Price să fie atât de dezagreabilă. Ajunsese la concluzia că nu poate suferi. Nimeni nu putea suferi. Dacă era cineva politicos cu ea, o făcea numai de frica limbii ei ascuțite. Pentru că spunea oricui, și de la obraz și pe la spate, lucruri îngrozitoare. Dar Filip era atât de fericit încât nu vroia să-l dușmănească nimeni, nici măcar domnișoara Price. Recurse atunci la artificiul care în repetate rânduri reușise să-i alunge toanele rele. Ascultă, n-ai vrea să fii așa de bună să te uiți puțin la desenul meu? M-am încurcat îngrozitor în el. Mersi frumos, dar am treburi mai importante cu care să-mi umplu timpul. Filip o privi uimit pentru că singurul lucru pe care se grăbea să ți-l ofere vreodată erau sfaturile și pe asta te puteai bizui întotdeauna. Domnișoara Price reluă însă repede vorba cu glasul îngroșat de o furie sălbatică. Acum, dacă a plecat Lawson, îți închipui că ai să poți să strângi relațiile cu mine. Mersi frumos, du-te și găsește-ți pe altcineva să te ajute. N-am nevoie de firimiturile de la masa nimănui. Lawson avea un mare instinct pedagogic. Ori de câte ori descoperea un lucru, era gata să-l împărtășească și altora. Și întrucât preda învățătura cu bucurie, o preda cu mult folos. Philip, fără a se gândi câtuși de puțin la asta, se deprinsese să se așeze lângă el. Nici prin cap nu-i trecuse că Fanny Price, eroasă de gelozie și că privește cu o furie mereu crescândă, faptul că el acceptă învățăturile altuia. Te bucurai mult să intri în relații cu mine când nu cunoșteai pe nimeni din atelier, zise ea pe un ton vehement, dar de îndată ce te-ai împrietenit cu alții, mai a zvârlit ca pe o mănușă veche. Și ea repetă satisfăcută metafora aceea banală. Ca pe o mănușă veche, mă rog, n-ai decât, mie puțin îmi pasă, dar să știi că altădată nu mă mai păcălești. În ceea ce spunea ea era un mic sâmbure de adevăr și asta îl supără într-atâta pe Filip, încât îl făcu să-i răspundă cu primele vorbe care îi trecură prin minte. La naiba, eu îți ceream sfatul doar pentru că te vedeam că-ți face plăcere. Fete i se tăie respirația. Ignii și o aruncă deodată o privire chinuită plină de suferință. Două lacrimi i se rostogoliră pe obrași. Avea o înfățișare nenorocită de-a dreptul grotescă. Filip, neștiind ce implicații are noua ei atitudine, se apucă din nou de lucru. Nu se simțea la largul lui, îl mustra conștiința, dar nu vroia să se ducă la ea și să-i spună că-i pare rău dacă a îndurerat-o, întrucât îi era teamă că o să profite de prilej pentru a-i da peste nas. Vreo două-trei săptămâni fata nici nu-i vorbi și, după ce lui Filip îi trecu senzația de stânjenală provocată de faptul că ea nu-l bagă în seamă, se simțiu oarecum ușurat pentru că se eliberase de o prietenie atât de dificilă. Fusese pus oarecum în încurcătură de aerul de proprietară pe care și-l luase domnișoara Price față de el. Era o femeie extraordinară. Venea în fiecare zi la atelier la opt fix și în clipa în care modelul se așeza, ea era gata să înceapă să lucreze. Muncea cu ardoare fără să se întrerupă, fără să vorbească cu cineva, luptându-se ceas după ceas cu dificultăți pe care nu le putea înfrânge și nu se oprea din lucru până nu bătea ceasul 12. Munca ei era deznădăjduită, n-avea nici cea mai mică șansă de a se apropia măcar de realizările mediocre de care erau capabili cei mai mulți tineri după câteva luni de la intrarea în școală. Urtea veșnic aceeași rochie cafenie fenie urâtă, fără să șteargă de petiv noroiul din ultima zi ploioasă și fără să coasă rupturile pe care Filip le observase încă de când o cunoscuse. Dar într-o bună zi veni ea la el și, împurpurată la față, îl întrebă dacă ar putea să stea de vorbă cu el după aceea. Bineînțeles, oricând dorești, zâmbi Filip. Te aștept la plecare la 12. Când de lucrul, Filip se duse la ea. Vrei să te plimbi puțin cu mine?" întrebă ea fără să-l privească. Cu plăcere. Merseră în tăcere câteva minute. Ți-aduce aminte ce mi-ai spus de unăzi? întrebăia întrebă brusc. Vai, te rog frumos să nu ne certăm," zise Filip. Zău că nu mărită. Fata trase repede aer în piept cu o respirație chinuită. Nu vreau să mă cert cu tine. Ești singurul prieten pe care l-am avut la Paris. Am crezut chiar că mă placi, mi se părea că e ceva între noi. Mă simțeam atrasă de tine. Înțelegi ce vreau să spun. Din cauza piciorului tău, Bond." Filip roșii și instinctiv încercă să meargă fără să șchiopăteze. Nu-i plăcea să pomenească nimeni de diformitatea lui. Știa ce vrea să spune Fanny Price. Ea era urâtă și neatrăgătoare și, pentru că el era infirm, exista între ei o oarecare înțelegere. Se înfurie îngrozitor pe ea, dar se stăpâni și nu scoase un cuvânt. Mi-ai spus că îmi cereai sfatul numai ca să-mi faci plăcere. Ți se pare că desenele mele nu sunt bune de nimic? N-am văzut decât ceea ce lucrezi la Amitrano. E destul de greu să judeci numai după asta. Mă întrebam dacă n-ai vrea să vii să-ți arăt și celelalte lucrări ale mele. Până acum n-am poftit pe nimeni să se uite la ele, dar ție aș vrea să ți le arăt. — Ești foarte amabilă, mi-ar face mare plăcere să le văd. — Stau foarte aproape, zise ca și cum s-ar fi scuzat. nu să-ți ia decât zece minute. — Vai, dar mergeam și dacă era mai departe, zise el. Se aflau pe bulevard și ea o, -o pe o stradă perpendiculară, apoi îl conduse pe altă străduță încă și mai sărăcăcioasă, cu prăbălii mizere la parterul imobilelor. În sfârșit se opri în dreptul unei curți și urcă mai multe etaje pe scări. Fanny Price descuie o ușă și intrară împreună într-o chichineață de la mansardă, cu acoperișul în pantă și cu o singură ferestruică. Și aceea era închisă și încăperea mirosea a mucegai. Deși era tare frig afară, nu ardea focul și nici nu părea să fie ars în ultima vreme. Patul era desfăcut. Toată mobila se compunea dintr-un scaun, un scrin care slujea și de la voar, și un șevalet ieftin. Odată ar fi fost sordidă în orice caz, dar murdăria de pe jos și dezordinea îi dădeau o înfățișare de-a dreptul revoltătoare. Pe cămin, printre vopsele și pensule, erau o ceașcă, o farfurie murdară și un ceainic. Dacă vrei să fii amabil să rămâi în picioare acolo, am să așez tablourile pe un scaun ca să le poți vedea mai bine. Îi arătă douăzeci de pânze de proporții mici, cam de 40 de centimetri pe 30. Le așeză pe rând pe scaun, urmărind reacțiile de pe fața lui Filip. Filip înclina din cap după ce se uita la fiecare în parte. Îți plac, nu-i așa?" întrebă ea după o vreme cu sufletul la gură. Stai mai întâi să le văd pe toate," răspunse el. După aceea am să-ți vorbesc." Filip căuta să se liniștească. Era cuprins de panică. Nu știa ce să spună. Nu numai că erau prost desenate sau că vopselele fusese rătrântite pe pânză ca de un amator care n-are câtuși de puțin ochi pentru culori. Dar nici măcar nu se vedea vreo încercare de a obține valorația fiecărui lucru în parte, iar perspectiva era de-a dreptul grotescă. Păreau să fie opera unui copil de cinci ani, dar copilul ar fi avut puțină naivitate și s-ar fi străduit cel puțin să așternă pe pânză ceea ce vedea. În schimb, ce i se înfățișa lui era creația unei minți vulgare îmbâxită de reminiscențe ale unor tablouri vulgare. Filip își aminti că fata îi vorbise cu entuziasm despre mone și despre impresioniști, dar în tablourile ei nu se oglindeau decât tradițiile cele mai proaste ale Academiei Regale Britanice. Ei," zise ea în cele din urmă, astăzi toate." Filip nu era mult mai sincer decât alți oameni, dar îi venea tare greu să spună cu bună știință o minciună gogonată, așa că se făcu roșu ca para a focului când îi răspunse. Eu zică strașnic de bune. Obrajii ei cu o mină nesănătoasă se colorară ușor și fata zâmbi puțin. Să știi că nu e nevoie să spui decât ceea ce gândești. Eu nu vreau decât adevărul. Bine, dar ți-am spus exact ce gândesc. Și n-ai să-mi faci nicio critică? Bănuiesc că nu toate îți plac la fel de mult. Filip se uită disperat în jur. Văzu un peisaj, lucrarea pitorească tipică pentru un amator, un pod vechi, o căsuță îmbrăcată în nederă și un mal înfrunzit. Bineînțeles, eu n-am pretenția că mă pricep, zise el, dar nu sunt prea sigur că ai găsit valorația potrivită în tabloul ăsta. Fata se făcu neagră la față și ridicând repede tabloul, îi întoarse spatele lui Filip Nu înțeleg de ce l-ai ales tocmai pe ăsta ca să-ți bați joc de el E cel mai bun lucru pe care l-am făcut vreodată Sunt sigură că valorația e corectă Asta e un lucru pe care nu-l poți preda altora sub formă de învățătură Ori înțelegi valorile, ori nu le înțelegi Mie mi se par toate strașnic de bune, repetă Filip Fata se uită la tablouri cu un aer de automulțumire nu cred că aș avea de ce să-mi fie rușine de ele. Filip se uită la ceas. Hei, s-a făcut târziu, nu-mi dai voie să te invit la un mic prânz. Pe mine mă așteaptă prânzul aici. Filip nu văzu nici urmă de așa ceva, dar presupuse că poate avea să-l aducă portarea sa după plecarea lui. Se grăbea să plece de acolo. Îl apucase durerea de cap din pricina mirosului stătut din cameră.